Так, не так, я пригадую Треба далі Далі повернутися Далі назад До вчорашнього вечора До скиглення Глорії Нашої розмови і сварки з Валерією Після цього То й що, подумав я Справді, що? Спогад нічого не прояснював Я наче хотів ним прикритися Затулити щось значно важливіше «Але що?» «Але що?» – питав я себе. І розумів, що маю вже відповідь, тільки не здатний її сформулювати. «Чи не хочу?» – сказав я собі. Валерія приїхала до мене, і я не бажав цього приїзду. Чи передбачав я, що вона зустрінеться з Глорією? Принаймні, побачить її. Красуня Валерія – Гордячка Лера, донька своїх заможних, чи, ліпше сказати, вельможних батьків, і крива качечка Лора, нещасна кульгавка. Ось шлях між двома полюсами мого життя, раптом розумію я, а між ними вже два вбивства, дві смерті. І це теж реальність. Як і те, що Валерія – з кимось була тут, з кимось кохалась, доки не було поруч мене. Гонитва за тим придурком потрібна мені самому? Питаю я себе подумки. Відповіді нема. Що відбулося із жінкою, яка зараз дивиться на мене? І що відбувається зі мною? Я вбив двох підлих сучок, і якщо треба, вб'ю третю. Мав би сказати зараз їй, але не скажу. Бо цією третьою може бути вона. Хто вона? І хто я у грі, яку ведуть зі мною, і яку я веду із містом? Глухим провінційним містечком, що замкнулося у своєму страхові, зробилася ще меншим і намагається виштовхнути і водночас поглинути мене. Я ще не перехитрив його. Ось у чому суть, думаю я несподівано. Що з тобою? Допоможи ж мені піднятися, почувся голос Валерії. Я простяг руку, допоміг, Потім допоміг одягти шубку. Я удав, що повірив. Повірив, що не гасав лісом, а справді одразу повернувся, а може нікуди і не бігав. В те, що хтось у моєму образі прийшов і отак собі взяв мою Валерію. Але в те, що таке взагалі можливе, я повірити не міг чи не хотів. Повертаючись з Валерією назад до міста, сповненого дражливих таємниць, я вирішив, що найліпший опір всьому, що відбувається довкола мене – вдавати, що я таки повірив, а самому тим часом шукати заповітного ключика. Валерія також дратувала мене, вона, мов би, підключилася до незрозумілої гри. Ми виходили якраз із лісу, і вдруге в мені заворушилася підозра, що колись було промайнула. А що як Валерія і є організаторкою тих дивних подій, того переслідування мене в цьому глухому містечку. Я вернуся до мого несподіваного призначення в Стару Вишню. Невже Валерія тоді грала? А далі? Невже тепер? Їдучи до мене, вона справді зустріла живу-здорову Людмилу Черняк. «Ти не відчуваєш, що відбувається сув часу?» – раптом спитав я. «Як це?» – не зрозуміла Валерія. «Що живеш, наче в двох часових вимірах – учора і сьогодні. Хіба це можливо?» А можливо їхати і зустріти людину, котра загинула три місяці тому, подумав я. Якщо це не містика, тоді що? Відповіді я не отримав. Ми наближалися до містечка. Приємно сидіти в маленькому старовишнівському барі. Смакувати коньяком, повільно жувати ніжну телятину і отримати від чарівної жінки пропозицію повернутися до Львова. Валерія сказала, що може допомогти влаштуватися в одному з районних судів чи адвокатурі. Або ж я спробую занятись приватною практикою, або піду юрисконсультом в одну приватну фірму, де така непогана зарплата, вона вже про все подбала. «Ти, чарівна, – сказав я, – я не вартий твоєї турботи». «А певно, що не вартий, – сказала Валерія, але я тобі хочу дати шанс, інакше тут ти запліснявієш, обростеш мухом і станеш старовишнівським пеньком». Старовишнівський пеньок – «Це звучить гордо», – сказав я. Валерія поблажливо посміхнулася. Я пообіцяв подумати над її пропозицією. Ми допили коньяк і запили кавою. Валерія здивовано визнала, що у Старій Вишні кава не гірша, ніж у Львові. Ми йшли додому. Валерія тулилася до мого плеча, а мені здавалося, що от-от